A maszk mögül sokkal könnyebb volt orgazmusról, folyásról, gyerekvállalásról beszélni, csupa olyan dologról, amiről nem emlékszem, hogyan lettek tabuk. Csak azt tudom, hogy a szégyen tanult érzelem. Nem organikus, régen nem volt, de valahogy felneveltük magunkban. Hirtelen azt vettem észre, mert már hasonlatokban beszélek az orvoshoz. Kikapartam a virágot az ágyásból, mint ahogy a gyereket kaparták ki belőlem, mondtam, Próbáltam könnyedén, és persze azt gondoltam, a költőiség majd elveszi az élét. Neved kérünk, mint két jó barátnő. Akkor fogta meg a kezem, pedig elvileg vigyáznia kellett volna, hogy fertőtlenítő nélkül ne érjen hozzám, és nézett a szemembe. Hónapok óta az első ember tényleg az arcomat, nem a kamera folyós, rózsaszínes hártyáján át. Nem olyan tekintettel, ami valójában önmaga kicsinyített mását keresi a képernyőn, hogy ellenőrizhesse, javíthassa magát, hanem igazi, nagy, zöldes sárga szemmel, amilyen csak a hüllőknek van, a fenyőillatú hüllőknek, akiket még nem ismerek. Megcsapott akkor az erdők csöndje. A magamban talált csönd, a meglepetés csöndje, hogy ahol már szinte neveltem valamit, most nincsen senki. Hogy maradéka sincs, csak megint én az erdőben, és a bennem lévő elcsöndesedés. Emiatt volt nagyon jó, hogy nem beszéltünk. Öt perc telt el így, aztán kellett a vizsgáló, sürgős műtétre hívták. Beindult, hallottam császer lesz. A belső csönd felnyitása, hogy kijöhessen a sírás. Még várok rá.